Люпус Із вигляду він був схожий на вовка Густо порослі сіруватим волоссям лице й шия Гострий погляд, довгастий профіль І вдачею нелюдимий, мовчазний, сім'ї не мав Словом, вовк-самітник коли вчився у Донецьку в медичному, викладач латини якось кинув йому вслід «люпус». Так його й стали звати у групі. І поза очі, і в очі. А він навіть не подавав знаку, чи подобається йому чи ні. Потім із кількома з потоку пішов за направленням працювати в одну лікарню. Тож перейшло в колектив і прізвисько. А якби і не перейшло, то певне його так назвали б і наново – Хірурга, що все різав, різав, а виглядом і вдачею був подібний до вовка. Коли мобілізували в ополченці в польовий Лазарет, треба було придумати йому позивний, то думали недовго. Латини тут не знали, тож стали кликати «Волчара». Волчара розтинав плоть, виймав кулі, виймав осколки. Відрізав пальці, руки, ноги, накладав шви. Двічі зробив аборти двом вічно зачмеленим ополченкам. Про хід війни не розпитував, про життя в Донецьку теж. Йому вистачало уривків фраз, кількох слів з-під густої матючні, аби розуміти, що коїться. Волчара чи топак Люпус – Усе тільки різав, одрізав, виймав залізу із плоті та подовго мив руки, втупившись поглядом у нікуди. Разів кілька навідався було до свого житла, мав хату на околиці міста. останнє взяв із собою все хоч би трохи цінне у наплічник і більше туди не вертався. А коли настало перемир'я, хірург із лазарету – Зник. Усі вирішили, що за своєю вовчою манерою, нікому не сказавши, гайнув не глянути за житлом, та й байдуже. Але він поночі, знаючи всі місцеві проходи, минаючи всі блокпости, і з того боку фронту, і з того, вийшов на мирні простори і помандрував. Нічого його не спиняло, і ніхто не спиняв. Ніде не вимагали документів, навіть у придорожному готелі. Він проїхав де маршруткою, де автостопом, де електричкою пів України, дивлячись, слухаючи, всотуючи всім єством те, чого давно не бачив, от чого й відвик, та скоро став навикати. А коли вийшов на забутому полустанку, пішов по шосе, далі старим розбитим шляхом путівцем, ледь помітною стежиною. тому і пригнутої трави не стало. Тільки прибитий до стовпа чорний знак із білими пелюстками. Чорнобильська зона. Одначе не був би то Люпус, якби збився з дороги. Він не ходив по цих краях багато літ, ще коли школярем до бабусі приїжджав – а відколи бабусі не стало, а діда він і не пам'ятав, то й не мав до кого приїздити. Хати бабусиної батьки, пригадує, так і не продали. Хоч добротна була цегляниця. Спершу покупці не траплялися, а потім катастрофа, виселення. Він ішов, розглядався, наче обнюхував. Орієнтувався, Бог зна по чому. Не стало одиноких дерев посеред поля. Їх оточив уже ліс. Не стало містків і кладок, зогнили й обвалилися. Не стало ставків, замулились і заросли. Проте у глибині Підліску, трохи не в хащах, натрапив таки на знайомий орієнтир старий-престарий хрест на колишньому роздоріжжі, що не знати, яким чудом уцілів і за радянської влади, і аж досі. Стара баба стояла на ганку єдиної жилої хати в опустілому селі і не могла отямитися з дивовижі. «Добрий день, тітко Ганно!» «Володю, ти? Ти чого сюди? Що ж ти тутка будеш робити?» «Житиму, тітко Ганно! Чи бабусиної хати вже нема? А радіації не боюсь!» «Та ні, є». Щоправда, кілька годів вже тому, як буря шихвер з одного боку знесла та двері вибила і вікна. Так що в хату ластівки стали залітати. А радіацію, коли на вашому кутку заміряли, то казали, що одне єдине чисте місце на всюю Теліторію. А воно ж через те, що місце на Моле не було колись. недарма ж той куток по церковщиною називали. От тільки Володю... Вовки! Вони так виють звідти, аж кров холоне. Гаразд, тітко Ганно, розберемось, сказав і зняв рюкзака, вийняв обріз і вже озброєний, пішов далі. Ластівки й справді, відразу було видно, жили в бабусиній хаті. Шугали туди-сюди, крізь вікно без шибки. Спер, обріз, на підвіконня. Поглянув у кімнату. В кутку сиділа вовчиця з виводком. Вони подивились одне на одне, пильно і строго, як одне одного достойні. Вовчиця вишкірилась і тихо загорчала. тому втупили погляди Урешті люпус промовив, не відвертаючи очей. Пойми, здесь моя родина. Вот какая уж есть. Это мой дом. Я здесь очень давно не был, но теперь вернулся. А ты уходи свійтом вовчиця встала і гучно й пронизливо завила невдовзі десь ген із лісу почулося інше виття тоді вона взяла одне вовченя з зубами за загривок і вийшовши повз хазяїна, зникла в гущавині